Вони твердили, що культури даного типу на Україні взагалі не існувало. Нідерле у своїй праці «Людство за доісторичних часів» твердив, що могильники з речами латенського типу на початковій стадії були зовсім незнані на схід-одвисли. Лише десь уже в першому столітті перед Різдвом вони починають з'являтися також і на схід-одвисли. За Нідерле вони з'являються спочатку в Галичині, а тоді поширюються далі в напрямку до Київщини, так що на Дніпров'ї вони досягають не раніше першого-другого століття Боріздві. За цією концепцією культура латинського типу на Сході розглядається як випадковий пережиток, запізнілий анахронізм, сумнівний і непевний. Цю теорію відставання цієї культури і несинхронності на Сході і Заході поділяла більшість учених, між ними Спитсен, Рейнеке, Макс Еберт, Мінс, Калетинський та інші. Зі штучно витвореної контрверзи загального заперечення існування подібної культури на Україні та повторних неодноразових знахідок тої або іншої пам'ятки цієї культури робили висновок про приналежність даної пам'ятки до пізніших часів. Калтинський, приміром, пише «Знахідки латинських фібул поховання в похованнях Південної Росії ще не кажуть за одночасність західноєвропейськими». Поява цих форм тут відбулася певне з значним запізненням, порівнюючи з їх виникненням у себе на Батьківщині. Аналогічного погляду тримався також і Спицин, який, приєднуючись до думки висловлені Нідерле, року 1904, писав, ведучи, чи можна вагатись при розв'язанні питання, звідки ли саме з'явилася латинська культура на Дністрі і Дніпрі. Усі наявні дані кажуть за Вислу або Середню Німеччину. Професор Щербаківський, пов'язуючи латинську культуру з кельтами, проблему латену на Україні трактує як кельтську проблему, як питання про перебування кельтів на території України. Він пише, на нашій території гали залишили дуже небагато слідів, очевидно їх було небагато і вони, попавши на шлях між номадів, були скореними затерті. Скільки-небудь помітної участі у формації української нації вони взяти не могли. З речей гальських латинської культури можна згадати меч гальський і рештки меча в могилі біля села Великої Тернави на Ушицькому повіта на Поділлю і декілька так званих фібул, шпильок латинського типу в різних селах на Україні. Фібули могли попасти і торговальним шляхом з Закарпаття. Щоб стверджувати або заперечувати наявність культури латинського типу на Україні в другій половині першого тисячоліття перед Різдвом, треба поставити питання про те, що становить собою ця культура у своїй істоті, та як визначається вона, ця культура, в археологічній науці. Під латином розуміють культуру, яка витворюється на Заході в другій половині першого тисячоліття перед Різдвом Христовим, в областях суміжних з грецькими колоніями, внаслідок засвоєння тубільної людністю античної грецької культури. Чи існували на Україні в цей же час такі самі умови? Аналогічна ситуація, яка забезпечувала вплив еллінів на тубільну людність. Безперечно існували. На півдні України, вздовж усього терену морського причорномор'я, знаходимо широко розгалужену мережу, Морських портів, цілу низку грецьких колоній, що підтримують зв'язок між метрополіями, середземномор'ям та тобільною людністю на Дніпров'я, на Дністров'я, на Дон'я. Носілі Марсель на півдні Франції виконувало історичну ту саму функцію, що Ольвія. Херсонес та інші грецькі колонії на півдні України, розташовані в герлах великих річок, Дністра, Дніпра, Бога, Дона. Навіть цілком теоретично, лишаючись у сфері чистих припущень, ми маємо всі підстави висловити твердження, що